السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هي كيو ني دراسه جديده ketika kupetia risalah kun salafiyyah nal يا الشيخ عبد السلام بن سالم السهيمي الله يفضنا اياه katika darasa ya jana tulizungumzia au tulitaja mlango wa 7 Tariqul Khalas wanajat njia ya kusalimika na kuokoka nikumsalama wakati huo bil wa tarkil ibtida libtida, ni kwa kufuata Mwenendo wa wema waliopita wa ibtida na kuacha kuzua katika dini na akataja الشيخ عبد السلام الله يفضله وياهو نقطه كذا بعض الكوت اللي تشكوا درسها جانا نقطه الاولى قول يا من هو ابن الله عليه في رساله العبوديه وجما الدين اصلاني الله لا نعبد إلا الله ولا نعبده الا بما شرع كوا مسingi وديني دي مambo msingi wa dini ni mambo mawili natokana na, na mambo mawili haya yakawa ni katika njia za kusalimika ya kwanza al-ikhlasu lillahi kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake ibada Nahili, wajib juya, kuwa, na hili ni wajibu juya viumbe vyote ambokuwa wamekalifishwa na sheria kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wa na hili ndio jambo la kwanza katika njia ya kusalimika na kuokoka ni kumtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada yote Ia ndiye muabudiwa wa haki kisha jambo la pili pamoja na hilo tajridul mutaba li rasulihi sallallahu alayhi wasallam ni kumpwekesha mtume sallallahu alayhi wasallam katika itiba yani asiwe mwenye kufuatwa mwingine katika jambo la dini ila Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili jambo la pili kadhalika la kuokoka na kusalimika. Kisha jambo la tatu tulitaja jana au wametaja mwanachuoni Sheikh Abdul Salam al-ijtima'u wa kalima ni watu kukusanyika katika haki na wa ittihad kalima kuwa neno lao liwe moja kalima yao iwe moja maana ni katika misingi mikubwa ya dini zote alijitima na wala watu wasifarikiane ndani yake kisha jambo la nne akataja ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha pindi itakapotokea mzozo husuma sintofahamu baina ya watu ambao kalima yao ni moja walakusanyikana chini ya mwvuli moja ya haki ni kuwa kufanyeje ayaruddu atanaazu ila kitabillah wa ila sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam ni kuwa mizozo yoyote itakayozuka basi warejeleshe au warejelee kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alayhi sallama, ili kuta, kutafuta hukmu ya jambo kuwa wamezozania ni kuwa itakapotokea mzozo baina ya watu ambao kalima yao ni moja na safu yao ni moja watafute hukumu yake katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kisha katika hili akataja maafa na madhara yanayopatikana katika watu kutofautiana na kufarikiana akamaliza kuhusiana na hii nukta ya nne kwa kutaja maafa na madhara ambazo kuwa zapatikana katika watu kuzozana na watu kuwa na ugomvi na utesi baina yao <coughs> inshallah leo hii tutakamilisha sehemu ambayo ilibakia katika hii mauduu ya tariqu alqalas wa huwa bil-ittiba' wa tarki al-ibtida' qasema Allah yahfadana iyyahu wa inna tariqa al-khalas min al-furqa na katika njia za kusalimika kutokamana na furka mgawanyiko wa ikhtilaf na watu kutofautiana atutajia katika njia zenye kupelekea watu kusalimika kutokamana na kufarikiana na kuitofianana jambo la tano huwa bittiba huwa bittiba tariq al firqah anajia al ni kwa kufuata njia ya al najia kundi ambalokuwa kwa ni lenye kunali falaha Almansura kundi lenye kunusuriwa Wahia aljamaa nao ndiyo aljamaa yani sohabati rasulillahi sallallahu alayhi sallama. Totaka tusalimike basi tufuate njia yao kwa nini kwa kuwa ni wao ambao kwa wateremkia hii sheria na wakepokea dini na tukaambiwa kuwa wamesalimika na wamefaulu basi na kadhalika totaka kuokoka na kusalimika ni tufuate njia yao asema sheikh wa ladhina yasiruna ala wifqi manhaji nnabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Njia wale ambao wafuata au wenda katika njia manhaji ya mtume na sahaba zake. Tufuate njia firqan na ambao kwa wanafuata njia au manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake. La yaadiluna anthalika hawapindi kutokamana na njia hiyo. Tufuate njia watu ambao hawapindi kumfuata mtume na sahaba zake. ولا يحيدون عنه ولا هواملي وكاياتئ نيه هي ان طريق الخلاص هو اتباع السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا نجيه يا تسليميك ان يكوفتى سلف الصالح رضوان الله عليهم كوامنن وكوفتند وقطك اعتقاد وادمي مخالفتهم او شذوذهم نا wa khalifu Naam na wala tusiende kando na rai au misimamo yao ashudud ni kuacha kilichokuwa cha haki zaidi kwa kuona kuwa kauli yako nayo inayo kadhalika mizani inayo sehemu hii ni shudud Njia ya kusalimika ni kuwafata. Naam katika kaul, tuseme kwa yale ambokuwa wamesema tutaje kama walivyo walivyotaja tutasalimika na tutende kama vile walivyotenda na tuitakidi kama jinsi walivyotakidi katika dini hii tutasalimika dalili ya hilo kuwa tutataka basi tuwafuate wembo walio tangulia qala allah ta'ala asema allah subhanahu wa ta'ala ma wa man yushaqiqir rasula min ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabili almu'minin nawlihim matawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira asma allah subhanahu wa ta'ala wamay yushaqiq ar-rasul na ambaye atenda kinyume na mtume akawa upande asakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam aiyo fi shaqq wan nabiyyu fi shaqq yakawa upande na mtume yuko katika upande wa pili ambaye atakao upande usakuwa upande wa mtume mimbaadi ma tabayyana lahu huda baada ya kuwa uongofu usham bainikia waytabi ghaira sabili lil wakadhalika akawa ni mwenye kufuata njia isokuwa ya waumini wanaokusudiwa ni sahaba ridwanullahi alayhim asema Allah subhanahu wa ta'ala vile nuallihi mata wala. tutamwelekeza kule aliko alikoelekea wa nuslihi jahannam hapa duniani tutamwelekeza kule alikoelekea yani katika upotofu na kisha katika akhirah nuslihi jahannam atakuwa ni mwenye kuingizwa katika jahannam, moto wa jahannam ya bila, wa sa'at masira na ni mbaya iliyoje na marejeleo na mwelekeo wa mtu kama huo mtu kama huyo asema sheikh, fatiba usbili lilmu'minin kuhusiana na hii aya kufuata njia ya waumini wahumu sohaba, sahaba wa atba'uhum min alaimmatil -al mahdiyin biihsan Nao ni masahaba na maaima walioongoka katika dini huwa sabilu najah Hiyo ndiyo njia ya kufaulu kuwafuata masahaba ndo njia ya kufaulu katika hii aya wanachona wamezungumzia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala law hi aya inge pasina jumla wa yatabi ghayra sabili lilmu'minin ingekuwa ni aya kamili ingekuwa tusheleza kufikisha ujumbe amboku watakiwa katika hii aya ingekuwa aya wamayushaqiqur rasula mimba dima tabayyana lahu alhuda nuwallihi matawalla wanslihi jahannam saat masira kama ambavyo kuasema Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi kuwa hii aya ingekosekana sehemu hii wa tabi ghayra sabil almu'minin ingekuwa yatosha kuwa imefikisha nam madhumuni amboku anaoikusudia Allah subhanahu wa ta'ala walakin kwa hikma, ya juu ameongeza hii jumla wayatabi ghaira sabili lilmu'minin inayo sehemu kubwa sana katika kufaulu watu kuwafuta sahaba tirasulillahi na viongozi ma'imma waliongoka inayo sehemu kubwa katika watu kuokoka kisha sema alshekh walittaba inma yakunu sahihan bi umur kufuata itakuwa ni sahihi kwa mambo matatu imetajwa kufuatwa atubainishia kufuata kivipi maana pengine swali litakuja tufuate tufuate vipi asema kwa mambo matatu kufuatilia ambokuwa utakuwa ni sahihi lazima iwe ina mambo matatu tatalahas tata mimma sabaka minan na mambo matatu haya nam khulasa yake mukhtasar yake ni kutokamana na nusus dalil zilizotangulia wa hadhi umuru thalatha hiya, na mambo matatu haya ambayo kwa ni yenye kuthibitisha kufuata ulicho kuwa ya kwanza al-i'tisamu bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallama ni kushikamana i'tisam kushikamana nam, au kuta, kutafuta aiywa kuokoka kwa kitabu cha Allah subhana wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alaihi hili jambo la kwanza mtu iwe msingi wa mambo yake ni kutokamana na Qur'an na sunna jambo la kwanza hili kuthibitisha na mkufuata ule uliokuwa sahihi la pili adamut tafarruq waliktilafu fil kitabi wasunna kutofarikiana na kutotofaliana kwa kitabu na sunna kwa Qur'an na sunna watu wasizozani watu wasitofautiane katika Qur'an na katika sunna yani bimana wakusanyikani, wakusanyikane al al wa sunna hii ni msingi wa pili au jambo la pili la ittiba' usahihi watu wamekubali kuwa na masdar chimbuko cha mashikamano yao ni Qur'an na sunna jambo la pili kusikupo na tofauti zozote baina yao kuhusiana na Qur'an na suna. yani bi itakapokuja itakapokuja kaulullah au kaulu rasul basi hakuna ambekuwa awe na rai nam wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin itha qadallahu rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim mwezingu hayapasi wa'amini wa kike wa'amini wa kiume wala wa'amini wa kike Mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake wanapohukumia jambo wanapohukumia jambo ima katika Qur'an au katika Sunnah ay yakuna lahumul khiyara wawe na hayari wawe na maono wawe na mitizamo tofauti na hilo haiwapasi hilo kwa hivyo hatakiwa jambo la pili walipoweka msingi wao ni Qur'an na suna na basi wasitofiane katika hilo bali ni wasalimu na watii la tatu katika ittiba usahihi ay yakuna ittiba alkitabu wa sunna mukayyadan bifahmi salafis salih la bifahmi ghayrihim ni kuwa katika kufuata qur'an na sunna na kuy... na kuonyema ya kitabu na sunna iwe mukayyadan bifahmi salafis salih kuifahamu qur'an na sunna ifungamanishwe na ufahamu ya salafu salih wema walotangulia sahaba ti rasulillah na aimmatul huda na la bifahmi ghairihim wala si ufahamu, ya wengineo wasikuwa sahaba ti rasulillah na aimmatul huda yatakiwa ufahamu alquran na sunna iwe ni ufahamu ya wale walotangulia waloshuhudia shahudia kiteremka, ikiteremka na sunna ikibainisha alquran yatakiwa tufahamu kama jinsi walivyo walivyofahamu mambo yote ambayo kuwa tuyafanya katika dini yetu au tuwasema kuwa tunaiga tunamwiga nani mtume basi tuone ufahamu wetu unaambatana na unafikiana wa alikusaalamu na ufahamu wa wema walotangulia matatu haya yakitimia basi inakuwa kufuata ni kufuata sahihi ittiba'un sahih ittiba hapa inakuwa Sahih. hapa waambiwa yeyote ambaye kuwa, adai kuwa anawafuata wema walio misingi ya kufuata wao ni ipi atajila kwanza kuwa ashikamana na Qur'an na sunna jambo la pili ni kuwa hatutatofautiana katika hilo aiywa sio sisi wala nyinyi baina ya vikundi viwili ambavyo kuwa viadai kuwa ni wafuasi wote basi hatutatofautiana tuweke kuwa qadha na mahkama yetu ni katika Qur'an na sunna ya Mtume hatutatofautiana itakachohukumiwa ndani yake basi yatakiwa kila mmoja wetu awe ni mwenye kusalimu amri tayib tutapata hukumu ndani yake jambo la tatu tutakapotoa hukumu basi hukumu hiyo alikum sala na yatakiwa ifahamike si kama utakavyofahamu wewe wala itakavyofahamu kundi la pili la bali irejeshwe ufahamu kwa wem walotangulia hapo tutakuwa kitu kimoja wa ila kama itakuwa ndiyo tumekubaliana Qur'an na Sunna wallahi kila mmoja atatoa aya kila mmoja atatoa aya naam jambo la pili aiywa utapata kuwa kila mmoja avutia kwake watu tutatofautiana na jambo la tatu ikiangaliwa ufahamu utapata kuwa fahamu ni tofauti wala hazilinganina Uh, ufahamu wa wemalo tangulia nam asema shek hadha wa inna min lawazim al na kwa hayo tujue kuwa katika mambo ambayo ya fungamana na al-ittiba inalazimu tiba tarku al-ibtidaa fi dinillah nam ni kuwa watu waache kuzua katika dini ya Allah katika mambo ambayo ya fungamana na ittiba kinyume chake kikosekane nayo ni ibtidaa kuzua katika dini asema wa qatadama jumlatun minan nusus alshar'iyyah allati ta'muru bilittiba' imtangulia ayat wa dalil aywa zakisharia zenye kuamrisha alittiba' kufuata zhanyiku, wa tuhadhdhiru min alibtida' na zenye kutahdharisha kutokana na kuzua katika dini wa kadabashara nabii sallallahu alaihi wasallam almutamassikina bi sunnatihi bi adhami bisharatin wa akbari maqsadin yatlubuhu kullu mu'minin na Mtume صلى الله عليه amebashiria, ametoa habari njema. Kwa wale ambao kwa washikamana na sunna yake, amewapa bishara kubwa. Naam, na ndio maksudio ya kila mu'min. Amewapa bishara ya jambo ambalo kila mu'min analitafuta. Wa'sa ila tahqiqihi. Na anaenda ndio kuihakikisha, kuipata katika maisha yake. Man kana fi kalbihi adna maskatin min iman yeyote ambekuwa katika moyo wake kuna chembe ndogo maska chembe ndogo ya imani kila mmoja amekuwa moyoni mwake kuna chembe ndogo ya imani basi kuna jambo ambalo kuwa aende mbio kutaka kulihakikisha ala huwa biljana. biljanna aiyotambueni tanabaini kuwa ni kufuzu na kupata au kunali janna wanajati min minan na kuokoka kutokamana na moto hilo na jambo ambalo kila mtu ambaye chembe dogo la imani liko katika moyo wake akimbilia. Mtume صلى الله عليه ametoa bishara, walakin kwa yule ambaye kuwa atakuwa na mambo mawili, Aliittiba wa tark ibtida Ni mwenye kufuata na wala si mzushi katika dini. Kala صلى الله عليه وسلم, mfano, Asema Mtume صلى الله عليه وسلم katika hii hadith aliyopokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Kullu ummati yadkhuluna al Uma wote wataingia peponi. Umawangu wangu wote wataingia peponi. Hii ni bishara kwa umma illa man abah illa yule ambeku watakataa. Yaani kuna watakataa kuingia peponi? Kivipi? Qalu wa ya yaa Rasulullah? Wakamuuliza ni akina nani ambao kwa watakataa kuingia peponi katika umma wako? Qala akajibu man atwa anida kaljanna atakai nitwi basi ataingia peponi na mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha afotwe. basi atakayemfuata mtume aio akamtuia akamfuata huyo ataingia peponi waman aswani fakad aba na ambaye ataasi ataamkana mtume atakataa kutui fakad aba huyu ndiye ame, amekataa amekataa kuingia peponi na katika hii hadithi ama katika hii hadithi ona ni jinsi ambavyo kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alivyofungamanisha baina ya kutuiwa ye na kuingia peponi na baina ya kuingia motoni na kuasiwa yani mambo mawili yanafungamana kuingia peponi yafungamana na kumtui mtume na katika kumtii ni kumfuata na kuingia motoni umefungamanishwa na kumwasi na kumwasi ni kutomtii kukataa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam azay mashaikh wa ayu ibain wa rafd lisunnah adham min mukhalafati amri sallallahu alayhi wasallam na kukataa kupi na kukataa kupi ulokuwa mkubwa zaidi ya kumkhalifu mtume katika amri yake naam mtume asema fanya vile nenda kwa njia hii kisha mtu akao ni mwenye kwenda kinyume hakuna kukataa na kukanusha kukubwa zaidi ya vile wadhilika bil, bil ihdathi fid din wal ibtida fi nayo kukataa huku kuna kuwa kwa kuzua katika dini ihdathun fiddin kuleta mambo ambayoakuwa ni mageni katika dini walibtida fihi na kuzua mambo mengine katika dini ambayo mtume sallallahu alaihi haja hajaidhinisha qala ubay ibn kabir asema sahabiyun jalil ubay ibn kabir anhu katika jumla ya athari ambazo kuwa nzenye kuamrisha bil itiba alaykum bis wa sunnah na usieni mshikamane na njia na sunna as-sabil aywa was-sunna shikamana nini na sunna mtume salawa salama as-sabil wa sunna huna atful atful bayan namkama mlivyotangulia fa inahu laysa min abdin ala sabili wa sunna kwani hakuna mja ambaye yuko ameshikamana na sunna yuko katika njia ya sawa Dakar rahman akawa ni mwenye kumtaja ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala fa mpaka macho yake akawa ni yenye kububujika machozi ayu min khashyati Allah na kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala fatamassahu an kisha moto ikawa ni yenye kumgusa hakuna mtu ambaye kwa atakuwa katika sunna ameshikamana nayo kisha akafanya ibada akawa ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kiwango kuwa akawa ni mwenye kulia kwa kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala ikawa moto wa jahannam itampata wa inna fi sabili wa sunna khairu min fi khilafin wa asema na ni bora mtu kukomea katika sabili na sunna katika sunna na kutozidisha bora kuliko mtu akajitahidi fi khilafin wa katika jambo ambalokuwa ni mukhalafa ya sunna na katika jambo ambalokuwa ni uzushi kama ilivyokuwa leo hii watu wanazo juhudi kubwa sana katika mambo ambayo kwa anayofanya ibada na mambo ambayo kwa wana wanainasibisha na dini ni ni ibada au jihad au ni da'wa wajibidisha katika hayo kheri kwao kwa kuwa ni ibtida'un wa khilafun li haji rasul wa sunnati sallallahu alaihi ni kinyume cha haji ya mtume صلى الله عليه وسلم na sunna yake bali ilikuwa ni bora mtu akashikamana na kilichokuwa kidogo walakin cha afikiana na sunna ya mtume صلى الله عليه وسلم maneno ayo ya dhahabu ambayo anayasema Ubayb ibn kabin kana kwamba iwaishi katika zama kuwa tumo ndani yake ambapo watu wanazo bidii na jitihad katika mambo yao na ilhali mambo yao hayo ni kinyume na Dini ya mtume sallallahu alayhi wasallam hai wanufaishi chochote bali ni madhara makubwa asema sheikh Allah yahfadahu wa inna man taammala nususa alkitabi wa sunnah ataka ayazingatia dalili za Qur'an na sunna wajada anna albid'a fi aldin muharrama apata kuwa uzushi katika dini bid'a ni muharram imeharamishwa wa mardudatun ala ashabiha min ghairi farq baina bid'ahim wa bida na ni yenye kurudishiwa Wenye kuizua Pasina kufarikisha baina bida na nyingineo yani hakuna bida ambayo ya kubalika nyingine ikawa nyingine... la bali zote zenye kuruje... kurejeshewa wala izua wa in kana tatafawwat darajat tahrimi bihasabi binu... naw'iyatil bid'ah na hata kama ni zenye kutofutiana katika daraja Bida za tofautiana katika daraja kuna a Aiyo, aksamun. ah. Ha. Hakuna bida? bida? La daraja za bida, za tofautiana. Daraja za bida? la sio upande wa kuwa nzuri au kibaya. Ah, hilo pia. Ukitaka sema. Aha. Bida? Ha. Bida, mukafira. Yenye kumtoa mtu katika dini. Kunazo kama vile aha tuofu ala al nabida mfano mwingine wenye kumtoa mtu katika uislamu ah aiywa ah e hey, kuomba kuwa tay bid'ah mukaffirah wa bid'ah ya pili ghayr mukaffirah yani aymtoye mtu katika uislamu yaitwa bid'ah mufasika ni haijafikia daraja ya kumtu wa mtu katika uislamu hamna tofauti baina hizi mbili sawia ni mukaffiranye kumtoa mtu katika uislamu au uh, mufasika zote ni muharrama hukumu yake wa kullu iwe ni kubwa iwe ni ndogo Taib, iwe ni dhahiri iwe ni batin iwe ni mukafira au iwe ni mufasika mardudat muharama imeharamishwa na yote mawili mardudatun ila ashabihi Eyo, man amila amalan laysa lahi amruna fahuwa radun ay mardudun ambaye atafanya jambo lolote la ibada ambalo kwa akusudia kujikurubisha nayo kwa Allah subhana wa ta'ala hakuamrishwa kulifanya fuo mardudun atakoni mwenye kurejeshewa taib bidad zote hata kama za daraja zake kwa hivyo hamna hujja au hamna aywa ruksa kwa mtu kusema hii haina ubaya hii ni ndogo la ina hatari bado walidhika jaa annahu anil bidah ala wajhin wahidin ndipo sai kuharamishwa bida nam kwa kauli moja fi kauli sallallahu alayhi wasallam aliposema mtume Iyakum wa muhdathati umur na watahadharisheni kutokamana na mambo yenye kuzuliwa fa inna kulla muhdathatin bid'ah hakika kila kipya aiyo katika dini ni bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin na bida zote ni dhalala, ni upotofu hamna moja iliyokuwa nzuri zaidi ya nyingine la zote ni upotofu وكذلك قول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اتكون من يكرهشوا اتاكizu katika dini hii ambayoikuwa hajaamrishwa asema sheikh fadalla على ala كل kull muhdatha fi din fa huwa bid'ah wa kull bid'ah dalalah mardudah wamaana dalika na maana ya hayo an fi ibadat wal maana ya kuwa bida ni muharram na bida yenye kurejeshewa mwenye kulifanya ni kuwa kila bid'a aiywa katika ibada na katika itikadi ni muharram bid'a katika iitikadi watu kuitikadi kuitakidi mambo kinyume cha itikadi sahihi kusiana na Allah na sifa zake na mambo ya ghaibu au katika ibada kufanya jambo kinyume na ilivokuwa katika sheria ni katika swala au katika ibada ya sawm au ni katika haj au ni katika jihad au ni katika adhkar na mingineo ibada ya aina yote hata katika dua hata katika dua mfano wa bila katika dua katika dua ibada ya dua dua jamaa daiman watu kufanya dua katika jamaa daiman wa abadan yani haifanyiki dua ila katika jamaa mtu hawezi akaketi mwenyewe akafanya dua katika bid'ah uh -huh. aiyo aha dua baada ya baada baada ya swala yani baada ya dua dua swala ni dua sivyo aiyo daima wa abadan Aha. katika dua nam e, mtu kufanya tawasul. ambao kwa sio mashruu kwa majina asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala aywa sawa ni majina ya uh, ku kupitia mitume au kupitia wajawema, akafanya tawassul nao na ilhali hawako ayo amwatu ayo katika bida, katika dua ah katika dua itimake uba eh kwa kama sharti katika katika dua ayo ni kuwa I... ifanye mambo kadha wa kadha ndipo dua ianze yani yeye kwa utaratibu fulani ambao uko katika sheria ili dua hiyo ifanyike Sema hivi hivi katika swala na ibada nyinginezo aiyo zote ni muharrama na tarhim ya tahrim yatafawatu bihasabi naw ibadah lakini tujua pia namu haramu wa tofautiana bihasabi naw ibadah kwa nau ya bid'ah yani uharamu wa kitu namu uharamu wa bid'ah za tofautiana namu asema faminha ma huwa kufrun surah kuna uharamu wa kitu kwa kuwa ni ukafiri wa wazi. Ta'ib imeharamishwa kwa kuwa ni ukafiri wa wazi. Kama vile mtu kwenda kumuomba maiti. Kuomba kusimama katika kaburi, aiyo ya, ya Sheikh ya wali au ya babu au nani akawa amuomba. Hii, hii ni ukafiri aiyo wa wazi. Ta'ib akawa aomba na itakidi kuwa yule anamnufaisha na anadhuru. Wa minka huwa min wasa'ilishrik. Na uharamu mwingine ni kwa kuwa imeharamishwa kwa kuwa ni njia ya kufikisha katika ushirikina. Njia kufikisha katika ushirikina mfano wake mtu kwenda kufanya ibada yake makaburini anamwabudu Allah. Aiyo. Abudullah inda kabri ala, katika kaburi la mjawema. Hajaamrishwa kufanya ibada kule. Hii ni wasila ya ushirikina. Kwani mwishoni? watakuwa ni wenye kuabudu wale ambao kuwa wamezikwa wa mina ma huwa fisq wa mausia. na miongoni mwa tahrim ni kwa kuwa ni jambo fisk na ma'siyah wala haijafikia katika ukafiri. ya uharamu wa haramu wa ingawa zote ni haramu. asema sheikh. wa inal mutaammil fi turuq ahli, ahli ahli zaygh wa dalal ambaye azingatia mienendo na njia za ahli zaygh watu wa upotofu Yajidu an turokahum yukhalifu tariqata ahli alhuda atapata kuwa njia ambazo kuwapitia katika mambo yao ya kidini zenda kinyume na njia ya ahalul huda watu waongofu qala taala dalili ya hilo asema allah subhanahu wa taala huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatu muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat ya allah subhanahu wa taala ndiye ambaye kwa kitabu wenye ayat aiywa miongoni mwa aya hizo muhkamat muhkam ni ambayokuwa na haina maana nyingine yani inabeba maana moja aya yenye maana moja taib <coughs> ambayo kwa imekatishwa kauli ndani yake hunna ummul kitabu nayo ndio katika ndiyo asasi katika Qur'an ndizo nyingi katika Qur'an wa ukarum tashabihat na kuna ayat zingine ni mutashabihat mutashabi yabeba maana zaidi ya moja maana moja ikwani sahihi na nyingine inaweza kuwa ni, ni batil tayib asema fa amma alladhina fi qulubihim zaygh fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha' alfitna waibtigha' at-ta'wila wa katika nyeyo zao kunayo zaygh kupinda kutoka katika njia ya haki fayattabi'una ma tashabaha minhu wao wafuata lile ambokuo ni mtashabi katika ayat naam vikundi potofu hivi naam wataja ayat za Qur'an na wataja sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini kwa kupindisha maana au kwa kufuata maana ambokuo sio sahihi katika hizo ayat ibtigaa alfitna kwa ajili ya kutaka naam fitna wa ibtigaa na kutaka kuifasiri tafsira mbokuo yalingana na na ufahamu yao au na hawa zao wao wa kwa nini washikamana na mtashabi kwa ajili ya kufuata na hawaza nafsi zao ahlu ddalalaka kadhalika ni wenye kurejelea Qur'an na kurejelea sunna kutaka ku, kutoa dalili ya mambo mbokuwa kwa wanayafanya sivyo asema mtume صلى الله عليه وسلم na khawarij ايوه خصوصانا خوارج ketika akhir zaman سيكون ايوه حدتاؤ الحديث نعم طيب ketika حديث ايوه آه. An anatajia makawarij katika vikundi potofu ayo hudata asnan ni vijana vidogo ayo umri wao mdogo sufaha al-ahlam ambao kwa na upuzi nam hawana ilmu yote Aywa, yakuluna min qawli khairil baria hapa nukta yakuluna min qawli khairil baria watumia maneno ya mbora wa waja. yani maneno ya mtume swalla sallam katika ku kutetea mambo yao watumia dalil na lau utaketi ukasikiza utasikia wasema qala allah qala rasulu katika mambo ambayo kuwa wataka kuyafanya kisha wale ambao kwa hawana ilmu, katika waislamu katika waumini wakidhania kuwa hao wamesema kweli kwa kuwa umetaja qala allah qala rasulu hasha wakalla wametaja hayo kwa kuwa kunayo sehemu katika hiyo aya au katika hiyo hadith ambayo kwa ina afikiana na jambo ambalo kwa wataka kulifanya kirai au ki, ki, ki, kitafsiri amboku atakufasiri kwa tafsiri amboku ni ni potofu maneno ambokuwa wanayatoa yalingana katika tafsiri watakayotoa na mambo ambokuo watakufanya ahluzay wa kadhali kadhalika watumia ayatu watumia ahadith ndiposa salafu salih radwanullahi alayhim ajma'in wametahadharisha tahadharisho kubwa usiketi usisikilize to mtu wewe utakiona hutotoka mzima pale utatoka na ilhali unashuku ile haki ambayo ulikuwa ulikuwa kujua utatoka na ilhali moyo wako umekubali baadhi ya mambo ambayo wanafanya utakuwa na walakin hao kadhalika walakin utaanza kuwatetea utaanza kusema aiywa na wanayo wajhi katika jamwa mwishoni, utafanya ambacho kwa wanayafanya mushoni utaingia katika safwa amba kwa wame wamesimamisha wallahu musta'an wa inma man taammala fi ahli zayg wa dalal yajidu anna turkuhum tukhalifu tariqata ahli alhuda ambaye atazingatia kwa makini njia ya ahli zayg atapata kuwa njia yao inaenda kinyume na njia ahli alhuda kivipi utawapata kuwa wanafuatilia zile mutashabiha za, za Qur'an na za nusus za sunna nam ان كذا كذلك صحيح في الصحيح اذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سم الله فاحذروهم اسمع ابن عباس او ابن مسعود اذا لا اسممتهم اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه اوكي واونا ام بقوا ني متشابه ذا قران ذا سنه ايوه ambazo kuwa si muhkam ayat na nusus ambazo kuwa si muhkam mlango huu yatakiwa tuje tuzungumzie nusus muhkam na nusus ili watu na uh, na tahadhari ukiwaona ambao kuwa, wataja nusus ambazo kuwa ni mutashabih aivyo basi jua kuwa hao ndi ambokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala katika hii aya fi kulubi maseekun Ithana fahadharuhum tahadharini nao Mtume صلى الله عليه toka mapema tahadharini na hawa ambao kwa wanatumia Qur'an na sunna ambao zakuwa ni mutashabi Wakala ta'ala kadhalika sema Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina faraku dinahum wa kanu shi'an fi shay' katika kubainisha njia ya walopinda innal ladina faraku dinahum hakika wale ambao kwa wame farikisha dini yao wameya cha duniao wakaanu shiaan wakawa vikundi vikundi lasta minhum fishai wewe huko pamoja nao katika jambo lao katika jambo lolote ambalo wanalifanya wewe huko pamoja nao yaani mtume sallallahu alaihi wasallam mweizimu subhanahu wa ta'ala amemvua nam kutokana na vikundi vikundi hivi kutokamana na jamaa hizi tofauti tofauti ambazo kuwa, zime na kinyume na dini yao وقال تعالى كذلك قسم الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيلي ولا امسفوتوا نجيا فكاو ني potosha na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala moja ya haki njia moja ya Allah iliyokuwa ya haki msifuate nam, bali fuateni njia moja yatakiwa mtu mu'min, ayo ambaye kwa sunna na haki basi na atoshelezeke na hilo na wala asiseme kuwa atenda katika kundi kadha aka akafuata aka wanasema nini akafuatilia mambo yao ila awe ni mwanachuoni, ataka kubainisha upotofu wao watu usije wakahadaika nao ama we ambaye kuwa ni dhaif e, au mwanafunzi ni mumin mtu wa kawaida usijitie katika hilo tafuta njia ya salama tafuta njia ya salaama kwani hawa ambao kwa ndani vikundi hivyo walikuwa kama wewe siku nyingine walikuwa ni watu ambao kuwa hawatilima nani walakin ikawajia nam ushawishi fulani wakaona kuwa hao watu wananishati wana haraka wana kadha nam walingania na jambo lao limeenea akawa ni mwenye kuketi na kusikiliza na kufuata mushoni akawa ni katika wao mzimu wasema fadharu mtume sala sala wasema fadharu mtahdharini nao nam hili ndio lafungamana la fungamana na ittiba ni tarku alibtida fi din watu wajeepushe na kuzua katika dini kisha akamaliza kigawanyo hichi au mlango huu kwa kutaja ahamu alamati ahli zaigha alama muhimu za ahli zaigha na hii ni muhimu sana kadhalika ayo, sisi tu tuyajue na haya amea dondoa kutoka mana vitabu vya wanachuoni kama vile uh, kitabu sharh sunna lal, lal al -imamu al barbahari na aqidat as-salaf ashab al hadith li sabuni sharh usul sunna lal na majmu' fatawa shaikhu islam wa minhaj sunna yak kadalika wa majmu' al rasail wa masail najdiyah na, ya mashayikh wa najd wa mawqif ahli sunna wal jamaa min ahli ahwa'i walbida hizi vitabu vyote nani amekuwa ni mwenye kudondoa hizi alamati walizozitaja Wanachuoni chuoni walotangulia alikum salaam alama ya kwanza al katika alama za ahli zay tunatajiwa ili tuwatambue na tukiwatambua tuwe mbali nao tutahadhari Taib ya kwanza Alfur furqatu allati nabbaha nabbaha fi kaulihi ta'ala inna ladina faraku deenahum wa kanu shia'an las ta minhum alama yao ya kwanza ni alfurqa naam kutofaliana na kutofautiana na kuachana katika dini utofauti amba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta Ta'ala ametanbasha innal ladina faraku deenahum wa kanu shia'an las ta minhum fi kuwa wapenda mambo ya kuwa na mgawanyiko katika dini hii ni alama hii ni alama mojawapo wapo ya Alamat za ahli zaygh ukitaka kuwajua. ya pili ittiba'ul mutashabih ni kuwa katika jambo lao wafuata nusus ambazo kuwa ni mutashabih sio muhkam katika mas'ala bali ni mutashabih qala ta'ala fa amalladhina fi qulubihim fayattabi'una ma tashabaha minhu Allah subhanahu wa ta'ala ame wale ambao katika nyeyo zao kunayo zaiq upotofu basi katika alama zao fayattabi'una ma tashabaha minhu utapata kuwa wafuata mutashabih za Qur'an ameziimu subhanahu wa ta'ala ameka mutashabih katika Qur'an lam kwa ajili ya kuwataini watu kwa ajili ya kuwataini watu niwepe ambao kwa ni kweli na nini akina nani ambao ni wenye madai alama ya tatu itibaul hawa kufuata matamanio matamanio mambo ambayo kwaenda kinyume na mwongozo sawa mwezimu subhanahu wa taala amepitisha kauli mtume salalahu alayhi wasallam ame kata kauli katika jambo utapata kuwa wanayo jambo ambalo kwa wanapenda wao kufanya kinyume na mwongozo huo asema allah fa ammal ladina fi qulubihim zayghun ama wali ambokuwa katika nyoyo zao kunayo zaiq hawa nam ambao kuwa ni kupenda kinyume cha alu, anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala kinyume cha chagua, mtume swala wasallama hika dhalika ni alama ya ahalu zaiq wa ahl al dalala hawa kufuata matamanio ya nafsi zao wala si kufuata na kusalimu amri kwa alوامrisha Allah subhanahu wa ta'ala dalili nyingine qala Allah tabarak wa ta'ala ara'aita man tattaqa ilaha Hawa namu una habari ya yule ambaye kwa amefanya mola wake kuwa ni matamanio ya nafsi yake namu au upatie habari kupewa habari kusiana na yule ambaye kwa amefanya mola wake ni hawa ya nafsi yake hapa imekuja hawa kuwa ni dalili ya wale ambao kuwa ni wapotofu wanawaabudu wa sokuwa Allah subhanahu wa ta'ala akutui asoko Allah subhana wa ta'ala dalili nne muaradhah sunna bilquran Wao ni wenye kugonganisha baina ya sunna na quran au kuirudi quran kwa sunna la kuirudi sunna kwa quran kwa kuwa sunna ndiye yenye kubainisha quran yatakiwa ikija sunna basi imebainisha quran yataja jumla aiywa na sunna yataja ni mubayin. Al-Qur'an imekuja jumla kutaja na kwingine imekuja mubayyan Lakin lakini sunna ndio yenye kubainisha Qur'an utapata kuwa wao waigonga sunna kwa kwa Qur'ani iliyokuwa mujmal tayyib hivi katika alamat za ahalu az bali wakawa kuna kundi kuna kundi ya jeeta al-Qur'aniyun ambao kuwa ni Qur'an, Quran peke yake wala haangalie kinginecho la bogd ahlul athar aywa kuwachukia ahlul athar kuwachukia ahlus sunna kuwachukia wanachuoni wa sunna hii ni alama miongoni mwa alama ambazo kuwa. haiwezi kufichika Umpate mtu anachuki aywa na ahlus sunna anawachukia waislamu anawachukia waumini anawachukia wanachuoni wao aywa ambao kwa ni mustaqimīn atiqat Almutkinin. aywa Almuttakin ar huyu aiywa hii ni alama ya kuwa yeni katika nam ahluz-zay wal-dhalal Mwenyezi Mungu Subhanahu wa tupe salama Bogudhi hiyo utaipata katika maandishi utaipata katika ndimi zao utapata katika tasorofatu zao aiywa kutokubali aiywa maamuzi ambayo Wameachukua wameyachukua wanachuoni wamepitisha wanachuoni baada ya kufanya dirasa kuhusiana na hali fulani waka pima kwa nusus za Qur'an na Sunna kisha wakatoa utampata kuwa haridhi ya yeah, anayokaul ana mapingamizi na anawachukia acheni na sema hawa ni hawa ni mawahabi hawa ni kadha aiywa msiwasikize na ila hali hawa ndo wako katika haki ambaye afanya vile ambaye anachuki katika moyo wake ni katika al hii ni katika alama za zaika ya sita katika alamat itlaqul alqab as ala ahli sunnah Kuwaita ahli sunnah waislamu aiywa majina ambayokuwa ni mabovu Kuwaita majina mabovu ili watu wawakimbie na hilo ni mtindo ambao lilikuwa lilikuwa toka zamani lilikuwa toka zamani alama kubwa ya ahli zaid kuwapachika majina ambayokuwa ni majina mabaya ahli sunnah na wanachuoni Ahlus Sunnah kama vile Majina eh watu waka mzufupi Wahabi inam yani kuhofisha watu aha dini mpya ah eti gadikali eh mushaddidun aivaa ah mfariqun eh eh <totikin> mwalazimi sho watu Wallah, nustaani mwalazimi kama ni haki aha. aha jadida eh nafi munafira wenye kuwa watu na dini eh hmm ulama usalatin aiyo ah. na majina unasikia imetosha <laughs> <laughs> naam majina chungu nzima majina chungu nzima ah. la ilaha illa allah ulamau ul hayd wan nifas aiyo hao wanachoni wenu wajua tu mambo ya haidhi na nifas matamshi mabaya aiyo hawajui mengine wallahu ustan Hasbunallahu Allah ni malakin <clears throat> mtu watu wameshikamana katika haki watu wako katika haki kisha akawa atumia alfadhi chafu Nam, kuwaitia. na kusema kwa kejeli basi huyu alama ya kuwa anayo ugonjwa katika moyo wake na uenda atakusanya mengineo atakua ni mwenye kuachukia naam atakua ni mwenye kujeka mbali na haki ambayo kwa anaibebea mshoni atakuwa ni mwenye kupinga dini atakuwa ni mulhid mwenye kupinga dini yadhbilah asabi tarku intihali madhhabis salaf alama ya ahli az mtu kuachana au kuacha kufuata madhhabis salaf ajeka mbali nayo na naam khatari hiyo اسما قال شيخ الإسلام شيخ الاسلام في مجموعه الفتاوى أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعائر أهل البدا فهذا باطل ني باطل كوا كفوات مذهب السلف ايه ني علامه اهل البدا انت كويشكو مذهب السلف كوا ند مذهبك كيشا يكون هي ني البدا هذا باطل هايزكاني ذلك غير ممكن ila hapo yaktrul jahlu hili haliwezekani ila palipo na ujahili mwingi aiywa na yakilul ilm. na ilmu ikawa ni chache ambapo kuwa watu wafanya masikhara nayo na si yetakuwa wamechukulia kuwa ni madhabah yao ikawa wa, waiva kwa ajili ya masikhara na machezo. naam ambapo kuna ujinga na hakuna ilmu asema sheikh kultu wa kaduuka waka fi asrina manzama annahu alaman almanhaj salafu katika zama zetu hizi kumetokea watu ambao kwa kuwa wako katika manhaji alsunnah wa huwa laysa kadhalika na hakika ya hali yake sivyo bal hunaka man atlaqa aljamaat alhizbiyyah almu'asira bali kunao ambao kwa wameziita hizi jamaat potofu zilizoko katika zama hizi walati ba'dhaha ala fikr alkhawarij ism alsalafiyyah bali nyinginezo vikundi hivi zina manhaj haji ya kikawarij. aywa wa Wakazita kuwa ni salafia Wamezita kuwa ni salaf wa zaama wa zaama an alqasim bainahuma huwa salafia na akadai kuwa tofauti ilikuwa baina vikundi hivi aywa ni ni mgawanyiko wa mga kisalafi aywa wa hada mgawanyiko wa kisalafi Tofamiana Yani hu ni wote ni salafia wamegawanyika gawanyika salafia jihadi sal, salafia ilmia, salafia uh, jadida salafia kadha Aiyo salafia imeaganyika imeaganywa vipande vipande kila mtu akapewa yake wewe madam mtu wa jihadi kala salafi, salafi, salafi jihadi We washughulika na ilmu ilmu salafi ilmiah wewe washughulika na daawa salafia ayo haraka ikhwan muslimin ayo wewa na siasa salafia hakimia ikagawanyishwa gawanyishwa, gawanyishwa. huyu akusudia nini Ataka wote wawe ni kitu kimoja ni salafia lakini wamegawanyika hili haliwezekani kuwa salafia ikagawanyika vigawanyo hivyo wa hadha natija li kathratil jahl wa qillatil ilm maili na yatukana na natija Natij yake ni kutokana na kathratul jahl wengi wa ujinga wa kila tul elimu imekosekana lau ungekuepo na elimu basi ingejulikana hayo kuwa salafia siyo vigawanyo hivyo bali salafia ni kitu kimoja kama Sheikhul Islam Tamimi kama alivyo sema Sheikhul Islam katika maneno yake hayo au huwa tamyi'u da'wat salafiyyah al 'ala kitab wa kitabi wa, wa, wa بفهم سلف الصالح لادخال الطوائف المنحرفه في دائره اهل السنه والجماعه او مقصوديه مننوه شيخ الاسلام ني تمييز الدعوه السلفيه تمييز ني كوي كويلوشا الدعوه كو مدبوطي سلف تاميد na suna sahih kwa ufahamu wa wema anotangulia kwa nini ailoesha ili munharifa fi dairati ahli sunna wal jamaa kutaka kuingiza vikundi potofu katika daira mzunguko wa ahli sunna wal jamaa na mtu akadai kuwa hawa kadhalika ni masalafi hawa ambao wana wanamwendea kadha ni salafi na ingawa mwonendo wao japokuwa mwonendo wao ni kinyume na mana akataka kuingiza hii ni tamii tami kutaka kulowesha na kudhoofisha nam usalafia sahiha. ili kila mmoja au ni mwenye kuingia ndani yake jambo hili haliwezekani sio sahihi itlaqu salafia sahi. ala ala man yantahil al, al, al, mubtadi intihalu mada bisala, lil, mubtadi jambo haliwezekani mtu ni mubtadi kisha akapewa jina au akadai usalafia heli jambo malikuwa haliwezekani na hali hii ipo leo hii walilasaf kuwa mtu atadai kuwa ni salafi walakin ataka kuwa na watu wa potofu kadhalika ni salafiyun waitwe na wala wasivuliwe. la lazima kuvuliwa yaka lazima ambaye kuwa amepinda na avuliwe naam wallah nasta'an alama ya nani tak takfiru mukhalifihim bilai dalili Nikuwa kufurisha walaw khalifu pasina dalili naam Kum, kumtomlea hukumu ya kuwa si katika waislam sio katika ahli sunna pasina dalili yoyote hii katika alama za ahli albida wa zaiq wanayo hii tabia ya kutoa hukumu pasina dalili yoyote atasi alijmalu fi mawadii tahtaju ila tafsilin wa kutaja ujumla katika sehemu ambazo kuwa zataka na ufafanuzi au wakawa wataja kijumla jumla ili isibainike uhakika wa mambo walqiyasu alamala mala yasihi alqiyasu alay na kukisia mambo ambayo kwa hayasihi kukisia wao wakawa wanafanya qiyas hii katika asalib zao na ni upotofu Kala al-Imam Ahmad rahima Allah sema mwanachoni Imam Ahmad, Ahmad yambagi lilmutakallim fil fiqh ayajtaniba ay hadain al-aslain al-mujmal wal qiyasi. yatakiwa kwa yule mwenye kuzungumza katika fikhi katika dini ba hadain al-aslain na misingi miwili hii nazo ni al-mujmal wal qiyasi. kutaja jumla na kukisia makisia kuwa ni batu, al-qiyas al-fasid yatakiwa mtu ambaye kuwa ni mwenye kuzungumza katika dini ni mwenye kufunza dini Nam, awe ni mwenye kutahadhari sana na milango miwili al -ijmali. na ilhali atakiwa atoe tafsil na walqiyas ambayo kuwa haijatimia. <coughs> haijatimia masharti ya qiyas qiyasun fasid yatakiwa mtu atahadhari kwa kuwa itampelekea kuhukumu pasina hukmu sahih husiana na jambo atatoa hukumu isiyokuwa sahihi katika katika mas'ala na hii ni katika asalibu ambazo kwa anazeeku wa watumie mara nyingi ijmalat na kuleta kiyasambokuwa ni fasid pake ili almuradi wafikia hukuma ambokuwa wanaitaka waqala aidan alimamu ahmad aktaru ma yuktu anas min jiyat ta'wil walqiyas mara nyingi watu hukosea katika upande wa taawil kufasiri na, na upande wa alqiyas kukisia mara nyingi watu hukosea pande mbili. Yatakiwa watu wa tahadhari. asema Sheikh, ma dhakara ul Ahmad rahimahullah. Alichokitaja alimamu Ahmad min min hadhain al-aslain, kutahadharisha kutokana na misingi miwili hii filfiki katika fika hii. Eyo mlango fiki dalilun ala annahu fi bab al-aqida yakunu tajannub dhalika aula wa ahra. Ni dalili kuwa haya aliyataja kuhusiana na masail fikhiya al -furu. Iwapo ameyataja haya katika masail furu watu hukosea kwa ajili ya kutaja ijimani na kwa ajili ya qiyas swas ni katika mlango wa upande wa fikhi alfuru. basi upande aywa fi bab al-aqida yakunu tajannub dhalika aula wa ahra upande wa masail ambazo kuwa ni za aqida mtu kuepuka hayo na kujeka mbali nam ni aula zaidi na ahara, na bora zaidi naam yatakiwa sana aiywa mtu awe ni mwenye kujitahadharisha na kujikambali mbali na ijmalat wa al-aqisa al katika aqida naam ameختimisha mlango huu wa saba kwa kutaja alamat za ahl azah hizi ni baadhi za alamat wa alamat ni zaidi ya haya ameitaja kwa muktasar Nam, ili huyo ambayeakuwa ni mwanafunzi mdogo mwenye kuanza katika ilmu. awe ni mwenye kuweza kudhibiti haya machache hapo kabla ya kupanda daraja ya kupata naniyo upana zaidi kuhusiana na masuala hii no. ah, <coughs> والله يا نسس القرانينا السنه ممكن ممكنه فاصل صح تقوا في حسين المتكلم المتكلم في Mbaye? Allah alam sadani atakuwa faqih pasina kurejelea Quran na sunna aywa Mpaka awe ni faqih aywa yaani meto faqih kwa kuwa mefahamu Quran na Sunnah niposa kazungumza na kunao ambokuwa kunayo fikhu alkitabu wa sunna na kunayo fikhu ra'i aiywa ambao nazungumzia katika fiqhi kwa kwa ra'i za wanachuoni au kwa ra'i za watu fiqhi hiyo na kuna fiqhi ambokuwa ni fiqhu alkitabu wa sunna na ndio fikhu ambokuwa ni kubwa ambokuwa wanachuoni wa sunna wana wakitaji wa, wa, wa alfaqin yule ambokuwa يفahamu Qur'ana na sunna asa yeyote amekuwa zungumzia Quran na suna, aiyo au fiqh lazima aone atahadhari mlango miwili, ya kufanya kiasi isokuwa sahihi na matahadari. yani asome mlango wa qiyas kwa makini ajue aiyo arkan za na masharti yake Wakadhalika, bab al mujmal al mujmal awe na tahadhari nayo lazima manake kuna ayatu ambazo kuwa ni mujmalat kabla ya kutoa hukumu atafute ambokuwa yabainisha hilo wala sitoe hukumu kwa, kwa hilo mujmal uenda kutoa hukumu na ilhali, sio sehemu yake kutolewa hukumu hiyo na والله alam. siji kama nimekujibu eh jana nilipata faida sapingilepo mtu stafidi na ambaye arojelea kitabu hicho au vitabu vya mfano wake mfano wao wanaitwa mustafid mustafid ni mtu ambaye kwaweza kapambanua baina ya amesibu hapa ame ana, ana, ana, ana maarifa dakiika ya haki jumla na ta tafsila walbatul jumla ta na ambapo huyu akitaja batuli yake kijumla ki jumla aifahamu akihitaje tafsila na anejua ane ambaye arejelea ni mtu kuwa ni fakih. ndam ndo arejelea ama ambaye hana fiki na toshelezeke na tafsiri ambazo kuwa. Unachuoni, chuoni wa kutegemewa wame wameandika haiwa kama ibn katir tafsiru saidi aiywa tunayo al taysir ya qur'an arejelea ndam al bagawi ndam wa Mfano asema Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimus salata wa az-zakah sima mesheni sala tekelezeni ibada sala na mtoe zaka hii huitwa mujmal kwa nini kwa ku jinsi gani ya kusimamisha swala kutekeleza ibada ya swala na hujabainishwa jinsi gani ya kutoa zaka yaitwa mujmal Hivyo hivyo katika ahkam zinginezo ayo masail mengine utapata kuwa imekuja kijumla wala haja haina ufawanozi asa kinacho kibainisha inaitwa al-mubayyin ayo itaibainisha jinsi ya kuitekeleza kufanya hilo ayo inaitwa mubayyin ipo katika sunna au sehemu nyingine katika Qur'an utapata kuwa imefafanuliwa ime Taib hii ni mlango katika usulul fiqh wanachuoni wahitaja mmm Labda niko ofupi. Qala al Salam al Allah wa iyahu. Atamin, baadhi alqawaid fil manhaj as-salafi ataja mlango wa nane baadhi ya qawaid wingi wa kaida zinazofungamana au zinazohusiana na manhaj as-salafi manhaji ya wemo alotangulia baadhi ya misingi ambazo kuwa zatumika katika hii manhaji القواعد katika اللغه ايوه ال ني جمع لقائده ني وينج وا قايده واحد وياه قايده وينج قواعد طيب نقايده على وزن فائله كو ميزانها فائله tamko qaada tayib walqu'ud yudawi aljulus qu'ud ni kama vile julus naam yalingana na julus katika lugha tamko qu'ud kama vile tamko julus aiyo nayo ni kuketi wa huwa naqidhul qiyam na kuketi ni kinyume cha kusimama tayib hapo hapa ni kaida kuketi allah akbar القائده القائدة القائده لوزني فاعل وهو من قعد يتكامن كلمه قعد وكعد وقا... او القعد ايوه الجلوس ني نمف... كما في جلوس القائدة أصل اصل القائدة أصل اصل الاسس على الحسي والمعني والمعنوي قائدة ني wa kitu msingi wa kitu huenda ikawa ni msingi aiywa alhissi ambokuwa tuwakiona tukishuhudia tuwa au msingi maana kitu ambacho kuwa hakionekani bali chafahamika Chafahamika yaweza kuwa msingi jambo ambalokuwa waliona kama ilivyokuwa katika aya na wa idhi yarfau ibrahimul qawaida minal bait wa ismaeel nam Rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim. Na alipokuwa akinyanyua Ibrahim na Ismail misingi ya nyumba Al-Kaaba. Yaani kulikwepo na msingi tayari imekwa, wakawa watengeza jengo juu yake, juu yake. Hii ni msingi ya nyumba. Aiyo? Asasul bait, au qa'idatul msingi wa wa nyumba. Kitu cha kihisi au inaweza kuwa kitu maanawi. Nayo ndio ambokuo yatajiwa katika milango ya elimu qa'ida tum fikhiya qaida usuliyya qaida nam msingi wa usulul fikhi wa kifikhi, nam kati ni yani, msingi katika masala ya kiilmu kaida qaida wanachooni wa fikhi wa vipi asema mwanachungoni aiywa اسمك القائده الامر الكلي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة الامر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيره يفهم احكامها منها al-amru al-kulli alladhi yantabiku alayhi juz'iyyatun ahkamuha minha min jambo lakijumla like Ambalo kuwa lakusanya juz'iyyat vigawanyo vingi chini yake nam yufhamu ahkamuha minha hivi vigawanyo vidogo vidogo vijulikana hukumu yake kutokamana na kaida Aiyo kutoka mana na kaida <clears throat> Mfano wa kaida Aiyo Al-amru Siku zote kija mamrisho basi yafahamika kuwa hukumu yake ni wajibu Itakavyokuja mamrisho Aiyo kwa sigha if'al Nenda rudi njo anyeyefahamika yani kuwa ni wajibu niende ni wajibu nirudi wajibu niketi wajibu nifanye lilu ujubi, kaida Tuaib? aha wakadhalika al bin niyat, matalan, matendo yote nam yafungamana na nia hakuna tendo ila linania hapo kisia matendo yote nam juziiyat matendo yote nam mtu afanya lazima kuepo na hii ni kaida hizi ni kaida yani ni amri ambayo kwa jambo labeba mambo mengi chini yake yabeba mambo mengi chini yake baadul qawaid fil manhaj salaf miongoni mwa kaida misingi ya kijumla katika manhaj haji salaf yatakiwa tuyajue Antaja. kaida tano naam Kaida, tano miongoni mwa qaida nyingi za msie haji salaf awalan kaida fil amri bil ma'ruf ma wan nahyi anil munkar ayo qaida kusiana kuamrisha mema na amrişa, meymana, kukataza ayo asema almuradu murad bil ma'ruf ma maqsudio ya ma'ruf ma jami'u tawaat ni tawaa zote wa azamu dhalika na ilikuwa kubwa ibadatullahi wahdahu tawa'il kubwa ni kumwabudu Allah peke yake wahda wa la sharika lahu wa ikhlasul ibada lahu na kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada Watarke ibada ibadati ma siwahu na kuacha kuabudiwa asiye Allah wa yati ba'da dhalika sa'iru tawa'at min wajibatin wa mustahabbat naeingia baada ya hapo baada hiyo tawa'a aywa mengineyo amboku ni musta, wajibat na mustahabbat na munkar تفسير المنكر ايوه هو كل ما نهى الله عنه رسوله كل اللي مبشكو الله نمتومي نمجم... واك فجميع المعاصي والبدء منكر ايوه ما قصي ذاتي نبد ذاتي ني منكر وعظم المنكر منكر نم... الشرك بالله كمشريكه الله سبحانه وتعالى هبا متوارفشيه ايوه نني المعروف ني almunkar tayyib tayyib qa'idah haponni wal amru bil ma'rufi wal nahyi anil munkar wajib ala hadihi al umma wujuban kifaiyan la ainian ni tujue kuamrisha mema na kukataza maovu aywa hukumu yake wajib ala hadihi al umma ni wajib juya ummuhu wa islamu wujuban kifaiyan wajib wenye kutoshaleza baadhi wakitekeleza waki wajibu wenye kutoshaleza kwa baadhi nam kwa wote baadhi la ainiyan si wajibu wa killa mmoja atakayoku tekeleza al-amru bil ma'ruf wan hukmu Indo kaida Iza kama bihi man yakfi wakitekeleza baadhi basi na wengine hawana makosa waspo tekeleza wa idha lam yakum bihi ahdun na endapo hakuna ambokuwa watekeleza wajibu huu basi wote watakuwa ni wenye kupata madhambi Kala taala dalili ya hilo asema allah subhanahu wa taala na hi kaida wal takun minkum ummah yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa ulaika humul muflihun na kuepo wal takun allamu ilamul amr na kuwepo bainayny miongoni mwenu aywa ummatun yad'una ila alkhair minkum min albaadhiya iwe baadhi yenu wajib kuepo na baadhi yenu umma yad'una ila alkhair amba ukuwa walingania wa ya'muruna wa yanhauna nilmunkar. na khayr yenyewe wa mema na wakatazana mabaya wa ulaika humul muflihun haa au umma huo, ndo utakuwa umma wenye kufaulu. tayy hi aya 6 nayo ndipo imechukuliwa kaida ya mas'ala amrum bil ma'ruf ma wa nahya nil munkar ni wajibu walakin wajibu kifai kwa kuwa imekuja hapa min baadhi baadhi yenu si si nyote bali ni baadhi na baadhi hawa ambaokuwa kwa kusudiwa na masharti miongoni mwa masharti makubwa ya wenye kuamrisha mema na kukataza maovu, wawe, na ilmu ya kila ambacho kwa wanakiamrisha, na ilmu ya kila ambacho kwa wanakikataza. wasije wakaamrisha jambo ilhal mwezimu kumbe ameli akataza au wakakataza jambo na ilhali Mwezi Mungu amekia ame katika masharti ya hao wenye kuamrisha wenye kutoka kwenda kuamrisha na kukataza wae na ya jambo ambalo wanalifanya si kama vile wenzetu iwa, walituambia kuwa sisi hatuna ilmu, sisi hatuna ilmu, na ikawaje mkabeba masulia na majukumu ya kuamrisha na kukataza msiba watamrisha ambacho kwa Mwezi Mungu Pengine amelikataza, au ataliamrisha kwa kudhania kuwa ndola la faida zaidi wakaacha ambalokuwa kuwa kuwa latakio litangulizwe na wakaenda kukataza jambo kumbe ni jambo ambalo kuwa ni halali Mshauona khatari kubwa wamejibeba wamejibebesha uh, hii hi ndo uh, uh, alhamdulillah hii ni dalili au hii ni miongoni mwa mithali mfano wa ittiba'u almutashabi kufuata mtashabi basi kufu... si afwan si kwa kuwa aya iko wazi kwa ile ambayo kwa ana kidogo kafahamu hii lakini kwao ikao ni mtashabi aya kwao ni mtashabi wao kwamba hii aya kila mmoja si kila mmoja ameamrishwa la ni yule ambaye kwa ana nayo bali ni baadhi si si nyote <coughs> utaimia Man amara bil ma'ruf wa nahana al munkar ataka yamrisha mema na kataza mauvu faya bal an yakuna atakiwa awe na mambo haya sifa hizi an yakuna alim bima amara bihi ana elimu juu ya kila ambacho kwa anamrisha alim bima yanha anhu ana elimu juu kila ambacho kwa anakataza hivi jambo la kwanza al ilmu ya pili rafika fima yamuru bihi rafika fima yanha anhu awe mpole kwa kiamrisha awe mpole kwa anacho kikataza arifku taib Makana ana fi shay'in zanahu hakiwi katika jambo ila hukipamba upole haiwi katika jambo ila hupamba wamanuzi manuzi an shay'in illa shanahu na haivuliwi upole katika jambo ila jambo hilo litakuwa lenye kuharibika uso wake hili jambo la pili kwa mwenye kuamrisha na kukataza la tatu haliman fima ya ya'mur bihi haliman fima, yanhan, fima yanha fi anhu al awe nam mtulivu si mwenye haraka kutaka natija asiwe na haraka haliman kwa aliyamba alokuwa analiamrisha na analolikataza taib falilmu qabla amri asema sheikh ilimu yatakiwa kabla ya kuamrisha uwe na ilimu qala shaykhul islam qala al imam bukhari rahmatullahi alayh al ilmu babun al ilmu qabla al qawl wal amal aywa mlango ilimu kabla ya na matendo yatakiwa tangulizwe al ilmu qabla al amri wal amri na upole pindi mtu anapo tekeleza aywa kuamrisha au kukataza kisha walhilm ma'al amri na mtu kuwa na mtulivu ma'al amri pamoja na lile ambalo kuwa analiamrisha asiwe na haraka ya kuona natija yake fa in lam yakun aliman lam yakun lahu an yakfu ma laysa lahu bihi ilmu. kama mtu si mwenye elimu basi hatakiwi awe ni mwenye kuingilia lile ambalokuwa hana ilmu nalo asijiingize katika lile ambaloakuwa hana ilmu nalo haya aiywa Yendelea. Ayuwa. haya maneno ya Sheikh Kulislam ni thamini sana kwa yote ambekuwa atakufanya shughuli za dawa dawa kwa mustawa ya mustawa ya juu au mustawa ya ana qurana ye yani kwa daraja ya chini Naam? mustawa mstawa juu kwa ni. mwelekezi wa dawa katika jamii. Yeni imam, yeni khatib. Naam, anayo cheo katika jamii ya kidaawa. Na kadhalika yule ambaye ni mwanafunzi mdogo, amejifunza naam mambo machache katika dini yake. Kadhalika ahitajia maneno haya yawe katika akili yake. Asema wainkana kana aliman. Na iwapo atakuwa mtu ni mwenye ilmu walam yakun rafikan na wala hakuwa mpole. Ewa? ndio anayo elimu lakini hana upole katika kule kuamrishana na kukataza lam ya, uh, kana katbibi billadhi la atakuwa kama vile tabibu ambaye hana upole na mgonjwa wake ayo fayaglib alal marid akawa ni mkali na mgonjwa fala yakbalu minhu nam minhu yule mgonjwa hatokubali kutoka kwake wal la minhu lualad, au, au akawa kama vile yule mlezi mkali ambaye mtoto hakubali kutoka kwake Endapo kuwa wewe mwenye kubeba masulia ya da'wa anayo unayoelemu lakini hana rifka, hana upole na utulivu atakuwa kama twabib na mlezi ambaye hana upole na mgonjwa wake hana upole na mtoto ambaye ana anamlea yule hato kubali kutoka kwake na yule mtoto hato kubali kadhalika kutoka kwake wakad kala Allah Taala li Musa wa Harun Allah Subhanahu wa Taala liwaambia Musa na Harun Fakula lahu qawlan layyina mwambieni Firaun maneno ya laini nam la Allah yatadakkaru au yakhsha huwanda akawa ni mwenye kukumbuka nam kupata mazingatio au yakhsha au akawa ni mwenye kuwa na hofu na kuogopa baada ya nyinyi kumweleza kwa upole thumma man amara au naha falabudda an yuudha fi yule mwenye kuchukua majukumu ya kuamrish na kukataza unajua kitwambii na kiada lazima atakuwa ni mwenye kuudhiwa, falihi an jambolanne atakiwa awe awe na subira awe mwenye subra Wayahluma kama qala taala na awe kadhalika naupole kama vile alivyo sema Allah subhanahu taala wa'mur bil ma'ruf ma wa anhā 'anil munkar wasbir alama mā Amrisha mema na wa maovu Wasbir alama alā Na asābaka litakalo kufikia inna dhalika min azmi al'umur Hakika hilo ni katika mambo yenye ku wa na ma makubwa na msbira na kuamrisha mema na kataza ma'ufu ni mambo ambayo kwa yataka madhimio makubwa bali katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaamrisha mambo makubwa ambayo kwa Allah ameyamrisha hivi maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuhusiana na hii kaida ya kwanza ayuqa'idatul amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil -munkar. wajibun 'alal kifaya kisha kabenisha sifa za yule mwenye kufanya kazi hilo <coughs> waqala aidan nakadhalika sema Sheikhul Islam wal wajib 'alal ala amiri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wajib juya mwenye kuamrishana kukataza aiwa an yakuna amruhu wa lillah aongeza yatakiwa kukataza kwake na kuamrisha kwake iwe ni kwa ajili ya Allah lillah wakasduhu kasduhu taatillah na akusudie kwa kufanya vile kumtui Allah subhanahu wa ta'ala lillah si lighayri iwe ni kwa ajili ya Allah si kwa malengo mengine ya kidunia Wakasduhu kasduhu taatillah na awe akusudia na mtii Allah si akusundie jambo lingine. Taib wa yakuna maksuduhu salahul mamur. Jambo la tatu, awe ana makusudio yakum na kumsuluhisha hali yule mwenye kumwamrisha, anayemwamrisha. Yani yule ambaye kuwa anakabiliana naye katika jambo hilo la kuamrishwa au kukatazwa, kumrekebisha. awe hali yake nzuri. Wa ikamatul hujjati Na atake kumsimamishia hoja baadaye. Asije akawa na udhuru. Taib wa alla yakuna maksuduhu talab riasa linafsihi wa au tanakusi ghairihi na wala isiwe maqsudiyo ya, ya kuamrisha na kataza aywa ni kutafuta riasa riasa utawala atakakuwa mkubwa Wat, u, Linafsihi, aitakia nafsi yake au tawafatihi au kundi lake jamaa yake nam? au tanakusi ghairihi au kuwa kejeli na kuwa barau, nam wengineo awaamrisha na wakataza kwa ajili ya kuwa kejeli kwa nyinyi vipi hamna elimu mna upumbavu kiasi gani haitakiwi vile nam yatakiwa awe ni mwenye huruma na upole na kuwa, anaamrisha haya kadhalika ni maelekezo ya Sheikh ul Islam Ewa, kwa yule ambaye Asimama na wajibu wa da'wa nam iwe ni lillahi wa to'ata lillahi wa kasduhu, salahu almamur nam wa ikamatul hujja alayhi kisha asema sheikh wa asluddin na msingi wa dini aiywa an yakuna alhubb lillah ni kuwa mapenzi iwe ni kwa ajili ya allah walbugdh lillah na kuchukiana iwe ni kwa ajili ya allah si kitu kingine walmawalat lillah walmuadat lillah na watu kusuhubiana kwa ajili ya allah na kufanyana wadui nam kwa ajili ya allah kuasiwa Wal ibadatu lillahi wal lillah billah na kuabudiwa asliya dini ni kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutakwa yeye msaada wal min Allah na ku na uoga ya Allah subhanahu wa ta'ala war min Allah na kusarajia kutokana kwa Allah subhanahu wa ta'ala khair wal atwa lillah na kupeana kwa ajili ya Allah wal man'u lillah na kukataza au kunyima kwa ajili ya Allah umemnyima kwa ajili ya, ya Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha inma yakunu bi mutaba'ati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam alladhi amarahullah amruhu amrullah nahaya hayawi ila kwa kumfuata mtume yani yote yafanywe lillah na hiyo ni ikhlas aywa lillah nahaya bi mutaba'ati rasulillahi kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye kwa amruhu amrullah ambaye kuwa yeye mambo yake yote naam yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa nahi Allah na makatazo alokataza ni Allah ambee amekataza wa muadatu muadatullah na kufanya uadui kwake ilikuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala watu atu wa, wa maasiyatu maasiatun maasiatullah na kutui kwake na ni kwa ajili ya kutiiwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuasiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwake ni maasi haichukulia kuwa ndiyo. Ndiyo maasi intaka kalamu shaiku islam مختصر منينو قايدة. الأمر عن قايدة يكون من يشكو الاسلام يما يشياء مختصر احيى منين يفungamana na masala nzima aiywa الأمر hi qaida عن amru bil ma'ruf wal nahi anil munkar manino yashku al islam nam leny kuibainisha kwa uzuri hii ni qaida ya kwanza katika manhaj as-salaf kwa hivyo juu ya ilimu, nam ya mambo haya misingi haya kidau ambayo kwa yamekuja katika Qur'an na Sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم na ina ufafanuzi zaidi aiyo manhaj aiyo ya, ya da'wah uh, in da salafu salih inshallah katika darasa ijayo tuta angalia kaida ya pili kaida fil ibadat nam kaida katika ibadat kijumla والله اعلم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بنت اسم نعم وقتي auleza katika kuambirishana na kukatazana, utakabiliana na watu ambao kuwa ni vichwa ngumu hakubali hasikii naam utafanyaje utamiliana naye kama alivyoamiliana Musa na Firaun aiywa utamiliana naye kama alivyo Musa na Firaun taib na kama alivyo Mtume Mtume swalla sallama na Abajalin na mfano wao Vipi? Tumia maneno ya ulaini mwanzo. Taibi. Mlinganie usiku na mchana. Muombe Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala muongoze. Tumia kila wasila ambokuwa ni mashru' yenye yani kukubalika. Mtumie barua. Mtumie hata kama ni zawadi. Aiyo. Mupe faida alhasil umsimamishie huja. umsimamishie hujja iwapo ni mtu ambaye aweza akakudhuru aweza akakudhuru yaogopewa madhara mada mushamfikishia basi jeje kembale naye jeje naye wallahu alam <clears throat> aha اه اي <أتصفى صدقا> تلتجه كتابه دراسه جانا وجماع الدين امران ايوه اخلاص العباده لله ومتابعه لرسول الله هي يا نعم اه اه كتقد <أتصفى> رساله <صحيح> hadhi salafi au kulikuwa na sehemu ya mwisho ilibakia ya ilikuwa inafungamana na, na dawa yatakiwa isomo ile InshaAllah tukimaliza tutarejea kule Ayu. Marake mtu baada ya kuilimika Atakiwa afanye afanye dawa alinganie nam katika bila ambapo amejifunza amejifunza ashalingania nafsi yake akaiweka katika njia sawa yatakiwa kadhalika والله غني ونزكي ان شاء الله يتكوى تسوم ايوه دعوه الدعوه الى الحقه كما منهج السلف ايوه <تصفيق> <تصفيق> نعم والله لا نبغى تسنمي هبه بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا صلوا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم